Molt benvinguts i benvingudes, us parla Rafael Corbí. Comencem l'informatiu per aquest dimecres 5 de febrer d'aquest 2020 a Ràdio Palafrugell. En el dia d'avui tindrem com a convidats amb el nostre servei de notícies el regidor d'obra pública de l'Ajuntament de Palafrugell, Lluís Ros, que ens parlarà de quatre temes en d'obra pública a Palafrugell. També la nostra companya Diana Ferrer parlarà amb la Neus Colomer sobre la xerrada Àngela Clos Batlle, primera regidora de les comarques gironines, en el context de l'exili de 1939 que ha mantingut amb la Neus Colomer, presidenta d'Òmnium Cultural del Baix Emport. També parlem, ho ha fet en Rubén Arranz, amb David Puertes, cap de la policia local de Palafrugell. Parlem amb Daniel Serra, que ens aporta la informació sobre l'OncoSwing, que arriba ja aquest cap de setmana obrint les inscripcions a casa nostra i la prova que té lloc al mes de juny. I acabem parlant del Mercat de Palamós, amb el regidor de Mercats de l'Ajuntament de Palamós, que està amb obres. Tot això, doncs, amb aquests propers instants, a través de les notícies, informatiu diari de Ràdio Palafrugit. Benvinguts, benvingudes. Comencem el nostre servei de notícies del dia d'avui tot parlant d'obra pública a Palafrugell, al municipi de Palafrugell i ho fem seguint la conversa que el nostre director i cap d'informatius en Rubén Aranz va mantenir amb Lluís Ros en el dia d'ahir pel que fa doncs, tot el que és la seva competència com a regidor d'obra pública i van tractar diversos temes, diversos carrers o llocs de Palafrugell que si està treballant Un d'ells, el carrer Sant Josep. Sí, no, el carrer Sant Josep es va començar la setmana passada, perquè, bueno, la setmana passada poca cosa, perquè en qüestió del temps sí. i les pluges d'això no es va poder fer quasi res, però ara sí, ja s'ha començat, eh, es van fer unes cates, s'ha començat a aixecar ja tot el paviment i comencem, doncs, com sempre, per les tripes, que diem, no?, per mm. començar a canviar tuberies, fer operacions de pluvials i aigues negres, lo que anem fent a tots els carrers que anem aixecant. Mm -hmm. Aquest carrer doncs, també té, consta d'aquesta actuació integral per tant, doncs, segueix la línia d'altres carrers que s'han fet al municipi en quins plaços ens movem en aquest cas? Sobre uns tres mesos sobre tres mesos, o sigui ben bé, arribarem Semana santa no? Mm. No sabem... O sigui, quan a l'exterior sempre depenem del clima, no? El que diguem, hem passat una setmana doncs, quan sí. hem pogut treballar i llavors sobre Setmana Santa eh, possiblement després de Setmana Santa es podrà donar per acabat però això no vol dir que per Setmana Santa triem un carrer impraticable, vull dir, les obres ni comencen ni acaben un dia vull dir les obres es van fent, i ha moments que són pitjors per al trànsit però eh, els últims retocs se sol ser ja un carrer transitable i esperem que per Setmana Santa doncs, ho sigui del carrer Sant Josep passem a un altre dels llocs de Palafugil que es va tractar, en aquest cas és la carretera de Tamariu i aquesta, aquesta part del sector de la Via Verda que s'hi està treballant. Estem, estem a punt. O sigui, està licitada, i a l'empresa que, que se li ha adjudicat i llavors amb ells hem de tractar ja de dates d'inici perquè són dues, dues obres que, que se'ls ha adjudicat a la mateixa empresa uh -huh. que estan afins amb territori. No? O sigui, tenim la continuació de la Via Verda, sí. però la mateixa carretera de Tamariu, també tenim el camí del Mas Bofill o el camí del Puig Romí, com coneix molta gent, sí. que allà també es fa un tractament en solor compactat per arribar en els sembla que són 18 habitatges que, que resideixen allà durant l'any. El regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, Lluís Ros, també va valorar aquesta actuació que es porta a terme al nostre municipi al Col·legi Barceló i Mates, que és una triple actuació de fet. Allà hi ha un moment important, perquè a veure, fins ara doncs, l'Ajuntament la, no tenia un, un aparcament pels al, vehicles municipals, els que retira la grua perquè ens ataquem, mm -hmm. en no?, llavors allà s'està fent aquest dipòsit de vehicles, s'està fent un altre esbarge de gossos, el primer va, va funcionar molt bé i es fa un altre esbarge de gossos allà, i una altra de, de les coses, de les prioritats que té aquest govern és de què volem que, i em sembla que n'hem parlat de vegades el que volem és eh, crear aparcaments a l'exterradi aquí és un aparcament que crec que hi van un centenar de cotxes no és lluny del centre per la fusillera és, és un és una població, un, un nucli urbà bastant radial, uh -huh. que des de qualsevol punt arribar al centre no és lluny. I per tant, hem de potenciar tot això. I aquest és una de les actuacions que estem fent per potenciar que la gent arribi al centre caminant un mínim i sense cap problema, i pugui percaver. Aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern actual a Palafrugell, els aparcaments, i una vegada doncs, estiguin aquests qualificats també, el seu manteniment, tal com ens explicava en aquesta entrevista amb en Rubén Aranz, en Lluís Ros. Cre com més aparcaments millor i una vegada anem creant aparcaments, després també el que anem fent, doncs és posar- posar-ls al dia un aparcament de terres, clar, necessita manteniment uh -huh. i que a primers temps, com que n estem mancats, estem fent aquest. Aquest no el podrem asfaltar per el que he dit, perquè hi ha hagut un moviment de terres sí. considerable, llavors s'ha de compactar bé, ha d'anar baixant i una vegada estigui consolidat després podrem, podrem fer-hi una capa d'asfalt. I això progressivament anirem fent tombatres. Però aquest any, i degut a altres eh, gastos extres que ens han sortit imprevistos, que podem parlar després, eh, hem d'anar amb compte i si tenim els aparcaments, ja tenim molt de guanyat i fent un manteniment de que les terres estiguin bé, aquest any podríem tirar així i de cares endavant, que és l'emoció que presentaven eh, sí que demanaven que s'asfaltés, bueno, irem fent-ho, o sigui, no obviem que s'ha de fer però tampoc farem, farem una actuació o i sigui, dir, bueno, asfaltem tots els aparcaments no? són molts metres quadrats que hi han d'aparcaments i llavors també toca anar fent carrers i anar fent altres coses, per tant, és una inversió que s'han de fent de mica en mica irem fent, esclar que irem fent, irem eh, asfaltant els aparcaments que donem prioritat uh -huh. Aquesta és part de la conversa mantinguda amb el regidor de l'Ajuntament de, de Palafrugell Lluís Ros, a càrrec de Rubén Arranza i parlaven de, de més temes que en propers serveis informatius també us destacarem i si no l'entrevista la podeu escoltar sencera a la nostra plana web a www.radiopalaprugell.cat Seguim amb el nostre informatiu i ara anem a escoltar a la nostra companya Arianna Ferrer, que ens parlarà d'una activitat que té lloc en el dia de demà dijous a dos quarts de vuit del vespre a la Biblioteca Municipal. Tenim, en aquest cas, la xerrada àngela Clos Batlle, primera regidora de les comarques gironines. En parla amb la Neus Colomer, presidenta d'Òmnium Cultural del Baix Empordà. Seguint amb la sintonia de Radio Palafrogell, Tenim avui amb nosaltres la Neus Colomer. Bon dia, Neus. Hola, bon dia. Bon dia. La Neus és presidenta d'Òmnium Cultural del Baix Empordà i ens ve a parlar avui, entre altres coses, sobre eh, una de les activitats eh, que, que realitzarà a la biblioteca el 6 de febrer, si no m'equivoco, Neus? Sí, exactament, aquest dijous. Perfecte. Eh, la biblioteca, com alguns eh, ja sabran, o bé si no sabeus sabeu ho recordem, estan realitzant unes activitats eh, de, diferents, de diferents caires, alguns de literatura, altres hi ha, per exemple, el Club de Matemàtiques o activitats més dedicades a lleure infantil, però en aquest cas, el 6 de febrer, eh, es realitzaran unes activitats en torn a l'Àngela Clos Batlle, que la, fou la primera regidora de les comarques gironines en un context, una mica convuls, no?, perquè va ser també en el context de la Guerra Civil, etcètera. Bé, si podries fer quatre pinzellades? Ah, sí. Uh, mira, uh, des d'Òmnium Cultural i amb, amb l'assemblea d'aquí de Palafrugell, amb la NC de Palafrugell, Uh, per aquest primer trimestre de l'any hem convocat un cicle de commemoració dels 81 anys de l'inici de l'exili republicà, uh -huh. de l'any 39, i ara al mes de gener vàrem fer una xerrada, bueno, una presentació d'un llibre i un documental de, de Montmarquès, a la Biblioteca de Palafrugell, també. Ara, aquest dijous 6 de febrer, de l'activitat que parlem avui, sembla la presentació de, del llibre de, de l'Àngela Clos eh, Batlle, de primera regidora uh -huh. eh, de Palafrugell i de les comarques gironines, eh, i volem fer aquesta recuperació de, de la figura de l'Àngela Clos com a, com a dona, uh -huh. com a represaliada i com a primera política. Uh, com a primera regidora de, de l'Ajuntament de Palafrugell. I llavors aquest cicle acabarà el mes de març amb, amb un documental que projectarem al Museu del Suro, uh -huh. uh, que es diu Demà tindrem sort, inspirat en el llibre del mateix nom de Núria Martí sobre la vida a l'exili d'en Joan Pacheco, un gironí que va marxar a l'exili amb, amb 16 anys. Eh, llavors, una miqueta, la, la nostra idea era posar doncs, en valor i, i recuperar la, la figura doncs, a totes les persones que, que han hagut de patir un, un exili i, tornant doncs, al tema que ens ocupa ara, que és a, aquest dijous, doncs, la figura de, de la regidora Àngela Clos. Eh, per fer-ho, eh, comptarem amb l'historiador i arxiver Jordi Gaig, uh -huh. que és un profund coneixedor de l'exili al Baix Empordà s podrà posar en context donc la, la vida de l'àngella Clos no? els moments convulsos que, que va haver de, de viure donc amb aquest final de, de la guerra i, i aquest marxar la, a l'exili precipitat uh -huh. I, i una miqueta doncs el que volem fer donc és això posar en, en valor i recordar doncs eh, els fets que hi van haver i també doncs posar en valor el, el fet doncs de de, de l'exili i que encara actualment doncs encara es pateix Sí, perquè eh, jo ara estava pensant que clar eh, dins l'arxiu tots els documents que tinguessin a veure amb la vida tant professional com personal de l'Àngela eh, deurien estar no malmenats però no sé si hi hauria molta informació deuria estar molt desordenada perquè clar en aquells moments va haver-hi moltes censures, deuria, deuria perdre molts documents, no? Uh, sí, el, el llibre l'ha el bueno, escrit a uh, la Conxa Saurí, l'arxivera la, d'aquí de Palafrugell, uh -huh. i quan llegim el llibre, uh, que més la manera com l'ha redactat la Conxa uh, fa que segueixis molt uh, tot la, el seu procés d'investigació, uh -huh. doncs vas veient com la cerca de pistes i de documentació doncs, és complicada i que trobes eh, documents eh, bueno, que t'apunten a, a, a poder falten altres documents i, i realment, doncs, eh, quan veus el llibre, a part de conèixer la, la vida de l'Àngela, eh, també participes activament no, en, en la recerca d'aquesta informació. No? Fas una miqueta de detectiu seguint els passos que va fer la conxa tota la història, trobar totes les peces del puzzle, podríem dir, per sí. arribar a confeccionar la, la biografia de, de l'Àngela Clos. Molt bé. Tornant a aquesta biografia a, bibliografia, eh, els primers passos de l'Àngela com a regidora, que la van portar aquí a Palafrugell, quins van ser, quins van ser els motius pels quals va venir cap aquí? Uh, bé, bueno, definitivament la història de, de l'Àngela, ella venia de, de l'Alt Empordà uh -huh. i van venir a, a treballar doncs, a, aquí a Palafrugell i bueno, va començar doncs, a implicar-se en, en la vida doncs, cultural i, i sobretot de, de dret de, de les persones eh, al poble. No? I, i bueno, de mica en mica doncs, la van aportant cap a la política. Perfecte. Pel que he vist també, l'Àngela doncs, eh, dins l'Ajuntament s'ha ocupat de diversos temes, eh, de sanitat, com de serveis socials, i posteriorment, a partir de 1937, es va començar a ocupar de la, de la cultura. Eh, una comissió que precisament ha estat relacionada amb la construcció de la Biblioteca Popular. Eh, quin, com va ser aquest procés de, de construcció? Quina va ser la participació de l'Àngela en concret? En en aquí eh, us us convido a venir a la, a la jornada aquest proper dijous que que en Jordi que és també historiador i arxiveus podrà posar en el context molt millor que jo en en aquests aspectes doncs més eh, puntuals eh de, de la història de com com va anar tot plegat en aquell moment. No ho vale, no vull avançar i tampoc voldria ara... No, no, millor, no donis xarxa. pistes, no donis pistes. El <ríe> millor és anar cap allà, un motiu més per anar-hi. Eh, I després de, de l'exili, perquè bueno, doncs, després de la guerra va haver de marxar a l'exili a França i finalment doncs va acabar la seva vida a Venezuela, eh, mm. quina va ser la seva vida aleshores? Bé, bueno, quan va marxar a l'exili va deixar completament tot el que és la política i no, no s'hi va tornar a implicar mai més ni, ni durant el seu exili a França ni, ni durant ja la seva estada més uh, fixa a, a Venezuela. I, I, de fet, doncs va ser això, eh? tornar una vida més familiar, més del mm. dia a dia, i va abandonar doncs, tot el que era la política. Val, és a dir, diguéssim que a partir de l'exili se li va perdre una mica ja aquesta pista com a d'ella dins la vinculació amb, amb tot l'àmbit polític, però sí, hi com a... Això, sí, no, de fet això, el fet de deixar de ser una persona pública, mm. també, doncs, bueno, en llibre veiem eh, tota la investigació que anava fent la Conxa, doncs que realment era difícil trobar mm. informació i que va fer, doncs, una cerca de buscar testimonis que l'haguessin coneguda per, per poder doncs, anar seguint el, el rastre, perquè clar, deixar de ser una persona pública doncs, deixen d'haver-hi documents i realment la feina també ha doncs, el, el reconeixement a, a la conxa perquè realment la feina no va ser fàcil per, per reescriure el llibre. Una conversa íntegra que podeu escoltar de la l'Ariadna Ferrer amb la Neus Colomer demà amb el nostre matinal i, òbviament, com sempre, repetint tota la informació sencera, la xerrada, la tindreu eh, disponible per escoltar-la a la nostra plana web en radiopalafrugell.cat. Seguim amb el eh, informatiu del dia d'avui a Ràdio Palafrugell. En Rubén Aranz en va parlar amb el cap de la policia local de Palafrugell, amb David Puertas, sobre aquests dispositius, aquests controls que s'estan portant a terme darrerament i dels quals tant se'n parla a casa nostra. Aquesta és part de la conversa amb David Puertas. Per un costat, eh, hem d'estar satisfets, jo penso, com a, com a policia, en referent al resultat que hem tingut com a, com a dispositiu dissenyat de prevenció. No? És a dir, el fet de poder detectar a la gent que bueno, pues que va conduint beguda o drogada per al nostre municipi evitar accidents, ja siguin seus o siguin de terceres persones, i que no influeix d'una manera directa en la convivència diària d'aquest municipi un part de setmana, per nosaltres, jo penso que és un molt bon resultat i, i jo estic satisfet no, del de resultat que han tingut. Però, un altre costat, la doble de que et deia abans, no? eh, ens fa reflexionar i estar preocupats, que ja ho havíem parlat altres vegades quan, hem, quan ens hem trobat aquí a, amb tu no, a l'estudi. Eh, sí, és veritat, o sigui, el que, no, el que no podem estar tranquils és que aproximadament un 12% dels conductors que aturem una nit doncs, vagin beguts o drogats. No? És una cosa que, que realment ens ha de fer reflexionar, no només com a policia, que això, evidentment, ens ha d'ocupar i ens ha de preocupar, perquè ho hem de tenir present i ens obliga a, a, a establir controls i a fer una prevenció molt més, molt més acurada i elevada, no? sinó També com a societat. No? Realment eh, a serve socials ho miràvem. No? hi havia gent que fins i tot havia ha havia fills no? que parlaven d'aquests temes. i alguns deien és que hiien controls, no poden sortir. i Hi havia altra gent mateixa que estava a la festa idioma, però va fer un, un apartament, us quedeu aquí, tineu aquí us ho passe bé i desprésga fer un taxi que és més segur i més barant no? mm -hmm. que, que no fer un control. Eh, hem, hem de començar a evolucionar en aquesta cultura. No, no, no podem pensar que a les vuit del matí o si del matí o a les sis de matí és segur agafar un cotxe i hi ha una taça de o de drogues elevada o positiva podem agafar sortir a la carretera, perquè d'aquelles hores estem sortint tots i hi han ha, ha, ha joves, hi han menors que se'n van a fer amb els seus pares pues, o a passar el dia, o a fer esport, i hi ha gent que surta a la carretera pues, a practicar la bicicleta, Ai. gent que va a esmorzar, i, i hem de ser compatible això, no? i sobretot les vides de la, la gent que està dintre d'altres vehicles. Eh, és molt complicat, des de tota la raó, Rubén, eh, jo penso que hem de tenir aquesta doble tota lectura, ah, per un costat satisfets, perquè per nosaltres en aquest dispositiu es preocupaven tres coses bàsicament, no? No? una que era la seguretat en general, no? la seguretat ciutadà de la nostra pública, és a dir, el que volíem és que sempre que es produeix qualsevol tipus de, pues, de, de festa lúdica, o, o, o sigui allà, sigui a una discoteca o sigui un municipi, eh? mm -hmm. Fes indiferent, eh? que ens interessa sempre millor que dintre es desenvolupi d'una manera adequada i ordenada, no? Que, que no tinguem incidents greus, que aquesta, aquesta festa o aquesta activitat no influeixi negativament el que convivència normal i diària que hem de tenir al nostre municipi, no? que no ens afecti els nuclis de platges, que no ens arribi al, al nostre municipi i que dintre doncs, a les de matí comencem a tenir problemes o comencem a tenir gent pues, en corrents amb, el, amb els cotxes, amb, amb la música a tope, no? que no ens deixi descansar. I després, sobretot, les actituds cíviques també, no? Vull dir que, que la gent que està aquí, doncs, que estiguin dintre, que estiguin ordenats i que, sobretot, no, no, no influeixi negativament cap a, ni cap a l'imatge del municipi ni, sobretot, cap al descans de nostres veïns, no? Uh -huh. I, I en aquest aspecte sí que és que, que, que el precisament dirigit cap a, cap a això, jo penso que això ho vam aconseguir. Vull dir, hem aconseguit eh, doncs que una activitat eh, lúdica doncs, eh, es desenvolupi en un lloc determinat i que no ens afecti a res del municipi. Però, però, a tot costat, sí que és veritat que, que, bueno, que ens hem de, hem de preocupar no?, per aquestes dades que que sincerament, Ruben, aquí únicament això es poder ser un filtratge o, o una estimació del que pot passar a qualsevol altra zona en zona lúdica al, al, a, a la província o a Catalunya, al país. No? Mm -hmm. És una cosa que, que realment ens hem de preocupar com a, com a, com a societat. No? Vull dir, què estem fent? O per què la cultura de l'alcohol i, i la conducció tornar a tenir una pujada en aquests moments no? Una conversa que també podreu seguir a través de la nostra web a tota sencera, hi ha més informacions sobre aquest tema amb la conversa de Rubén Aranz amb David Puertas L'informatiu de Ràdio Palafrugell continua ara mateix amb una altra informació que ens porta a parlar d'aquest cap de setmana i és que parlem de la Onco Swing que també ens arriba i ens visita novament Continuem a través del nostre espai i anem a averiguar quatre coses més sobre ja una de les competicions de les activitats solidàries que hi ha a casa nostra i que és, en aquest cas, la travessa solidària Onco Swing Tornem a parlar d'ella perquè s'han obert el període d'inscripcions per participar en aquesta cinquena edició. En Daniel Serra, com sempre, tan amable, està a l'altre costat del telèfon per explicar-nos més coses de l'OncoSwing i d'aquestes inscripcions com van. Daniel, bon dia, benvingut. Com estem? Com mm està? -hmm. Moltes gràcies, a Daniel, per estar amb nosaltres. Anem a parlar una mica de l'Onco Swim, aquesta, aquest repte que és esportiu i solidari al mateix temps i que organitza la Fundació Encolliga Girona juntament amb el Radical Swim, el Club de Natació. Com ho porteu aquest any? Bé, molt bé. Mira, un any més agrair a, a l'Onco Liga que, que, que també ha aposti per nosaltres per, per ajudar-nos a fer tot això perquè, la veritat, és que és que cada vegada hi ha més més eh, afició al món de les aigües obertes i sobretot quan són eh, fins fluidaris com aquest doncs eh, bueno, la, la resposta és, és autèntica i brutal, no? Eh, portem, mira, doncs, una inscriució ens fa res i hi ha 20, 20 inscrits teníem un límit eh, de, de 18 equips amb assistència directa nostra després tenim eh, possibilitat de que la gent s'inscrivi als quals els demanem que portin una embarcació de suport eh, amb patró i la embarcació que la validem nosaltres i, bueno, ja t'he dit que hi ha 20 o 15 inscrits a les d'ara i bueno, hi ha molta gent encara que està formant, i intentant formar equip doncs, per, poder, per poder fer la, la travessa, mm. que la travessa com bé saps, és una travessa que no és fàcil no? són 30 quilòmetres eh, sortint des de l'Estat passant per les Illes Medes, arribant a les Illes Formigues i, i anant a patar que és Calaia de Plafrugell. I, bueno, són uns 30 quilòmetres amb els quals doncs aquests equips han de fer eh, com a mínim estar-hi un a l'aigua, no? De veritat, molt contents, molt, molt contents i molt esperançats de, de, de com, com pot anar no? aquest any. Creieu que podeu superar els inscrits amb, amb anteriors edicions? Eh, Bé, bueno, no sé si inscrits, perquè al final també depèn molt de la seguretat, no? Amb de, el nivell de... La seguretat que puguem donar nosaltres com a, com a coorganitzadors, no? com a ajudants de, de, de l'OMCO IGA, eh, perquè, clar, cada equip eh, no, és, no, no és el mateix que va a córrer, no? que anar córrer, tu, tu, bueno, pots anar, si t'has cansat, doncs pares i ja està. No, aquí la infraestructura, desitem, doncs, a part de, de, de, de les embarcacions de recolzament per cadascun dels equips, doncs embarcacions de suport que no vagin fent itineraris endavant darrera, darrere doncs, per si hi ha alguna incidència, es doncs, pogut tot I sobretot depenent del temps, això, clau, això és algo que, que que no depèn de nosaltres no? Però la veritat molt content perquè, bueno, l'hem passat, vam, és la que va ser mal recaptadorals de quasi 50.000 euros portem eh, aquestes edicions bộrals dels no sé si ara no recordo les xifres exactes, això t'ho diria millor des uh, uh, de, de, de, de, de l'oncolliga, no? Crec que està volgut però... en els 100.000 euros, no? Sí, sí, sí, mm -hmm. estem al 100, 100 i mil euros. I jo crec que, que la veritat és... Bueno, però la entitat com nosaltres, que som, la veritat, doncs, una entitat petita, doncs, és un orgull no? poder recaptar aquestes xifres per poder ajudar amb la investigació del càncer de mama triple negatiu, no? guna no contenència. Recordem als nostres oients que hi ha també una doble vessant i la vessant de, la, de, la cursa, de de la travessia llarga de 30 kms, però també hi ha la milla solidària que també l'efectua el mateix dia que en aquest cas serà el dia 6 de juny? Oi? Sí, sí és el 6 de juny eh, la, la travessa de 30 kms i també la milla solidària una altra vegada que tornem a fer, que és una travess ja que es fa des de Llafranc fins a Calella amb la qual doncs, intentem ajustar perquè s'apropi molt a l'arribada dels nadors, tot i que és difícil sàpiguer quan arriben, perquè d'un any a l'altre el mateix nadador pot retribar dues hores més, no? en el sentit que si té corrent a favor, si depèn de l'estat de la mare, etc. No? Tot i així, ens he, també fent la millor solidària, amb la qual doncs, esperem que hi hagi moltíssima gent que es vulgui apuntar, encara que sigui només a nivell presencial, per poder aportar una mirada, doncs, de, de Caleyes que al final que és el que es buscar, uh -huh. doncs, aquest fons per, per, por, per poder sufragar totes aquestes uh, despeses de, de, de, de, de que són les investigacions del càncer de mama tipologia A, ja diu, no? aquí, aquí anava per explicar amb els nostres oients en David, uh -huh. on dos destinen aquests diners uh, que se'n recapten a través de la de aquí, bueno, aquests, aquests diners eh lògicament ho gestiona l'OncoLiga. Eh, se'n van a aquest volc, a, a, a, a, a, a, a, a la investigació que cap del dermatipatiu, de ja un i dos doctores, la Teresa i la Gemma d'aquí, una està a l'hospital Troeta a Girona, l'altra està a la Facultat de de, de investigació d'aquí de, de Girona i estan fent unes no sé, investigacions sobre deida, eh, bueno, da, de, de, derivats del té no? Això t'ho us havia molt millor i tot i què m'he estat allà buscant informant-nos una miqueta de com tot, no? Estem investigant en aquests aspectes pa, patrons perquè puguin atacar d'alguna manera aquest càncer de mama atriba negatiu, no? De cara que és un càncer de mama que afecta sobretot a noies joves és un càncer de mama molt agressiu i necessitem lògicament fer investigació i arrel de l'oncolliga nosaltres pues, aportem tot, tot això els equips s'aporten i els participants aporten totes aquestes cales que que al final és el que es estima amb aquesta investigació, no? L'OncoSuin, l'OncoTrail, el Run for Cancer, que també el tenim aquest, aquesta setmana tanta uh, aquestes participacions solidàries que fan tant de bé a la nostra societat en Daniel, no sé si ens vols comentar alguna cosa més uh, d'aquesta edició de, de l'OncoSuin. No, simplement que animar uh, tothom que estigui per allà a la zona, a prop, o que vagi expressament, doncs, que la veritat és, una, és, una, bueno, és, un, és un espectacle, en el sentit de que ve, veure com arriba la gent després de fotre 30 d'aquí, que és diu ràpid, però és molt difícil de fer, i a més a més, després intent fer el que és la, la mia solidària, molta gent també que ve cap allà. Doncs, la veritat és, un, és molt maco, l'entorn és, és fantàstic, el que és a de Palafrugell Calaia, i Calaïa i de Fran. Bueno, tenim sort, no? la veritat, de, de poder fer-ho això, i esperar que, que molta gent vingui i pugui ajudar a, a, a ser petit crà de uh -huh. sorra, no?, doncs, doncs per poder tirar endavant aquest projecte, no? Recordo que eren, eh, és una travessia eh, de, per aquí, per quatre. no?, per aquí, per, penso que eren 4, sí. sí, no, 2, sí, és... que, que han de fer tota la ruta, tots, no, no són de ah, lleus. Hi ha, hi ha diverses, eh, l'única obligació, entre cometes, no?, perquè obligació al final que algú no?, el que vol, no?, l'únic a nivell d'organització l'únic que obliguem és que cada equip de quatre, són quatre participants amb els quals com a mínim ha de una aigua que vol dir això, que poden fer relleus o poden fer uns 7 quilòmetres, l'altre 5, l'altre 3 fins arribar als 30 també és cert que molts d'aquests equips els quatre participants són els 30 quilòmetres home, si algun que es troba malament en algun moment surt de l'aigua, puja a l'embarcació però bueno, el repte és aquest no? el repte és que cada equip doncs, des de sortir fins d'arribada, doncs hi hagi un anàl·lel a l'aigua, hi ha equips que van un, dos, tres o els quatre, que a la veritat això sí que és per a l'altre, perquè ja t'ho dic, t'empañu-nos a l'aigua és una cosa molt, molt, molt difícil i està al canç de poqueta gent, el que passa és que hi ha molta gent que es prepara, la veritat és que a nivell inclús de recaptació porten llet mesos treballant per aquest tema i la veritat fan unes aportacions que finalment ells, que sense ells no es podia fer això, doncs, doncs, que són brutals no? Doncs molt bé, Daniel Serra des de Radical Swing, moltíssimes gràcies una vegada més i quan s'acosti la data òbviament en tornarem a parlar a través del nostre programa. Una abraçada Encantat, si a vostè a disposició una abraçada Aquests dies han arrencat les obres del mercat cobert de Palamós. Anem a veure en què consisteixen aquestes obres i què s'hi està fent per revitalitzar un dels eixos capdals en qualsevol dels nostres pobles, sigui Palafruzill, sigui Palamós, i qualsevol altre de la nostra zona, i és que ens estimem molt els mercats. Parlem uns moments, el tenim a l'altre costat del telèfon, amb el regidor, entre d'altres coses, de mercats de Palamós, d'Esquerra Republicana de Palamós i Sant Joan, el senyor Emilio Bon dia, benvingut. Molt bon dia. Gràcies per estar nosaltres uns minuts i parlar-nos d'aquest emmarcat de Palamós. En què consisteixen aquestes obres que hi esteu fent? Bé, després de 30 anys tocava una mica fer una, una neteja de cara al mercat municipal de Palamós i comencem fent una, una mica d'obra que és, eh, principalment l'obra principal és posar un via d'instal·lacions elèctriques, fer una pintada i sobretot hi posem un terra continu perquè ara tenia un terra tipus tipu eduquí de carrer que era porós, s'enganxava molt la brutícia i ens costava molt de netejar farem un terra continu perquè vagi una mica en consonància amb tot el que ha de ser un mercat, que ha de ser molt més eh, visible, molt més eh, endreçat, i entenem que després de 30 anys tocava fer una mica una nanteja de cara al mercat municipal de Palamós. Tan malament estava és que convenia rentar la cara, com heu dit? Bé, bueno, convenia rentar la cara i això ens donarà temps aquí a, a veure si per d'aquí 5 anys podem tenir un nou mercat municipal a Palamós eh, que acabarà, si, si Déu vols, eh un altre pol d'atracció més, com molt bé deies tu abans, com són tots els mercats municipals i el de Palamós, en entenem que més, perquè tenim un port singular a, a la nostra vila i el peix acaba sent un, un referent del nostre mercat municipal. Uh -huh. I què voleu fer? Voleu canviar de ubicació, fer lo tot nou? Bé, bueno, això eh, ho he dit moltes vegades. Això quasi que no és una decisió ni d'equip de govern, és una decisió de poble, no? I aquí tothom hi tindrà que dir-hi. L'equip de govern, eh, partits que estiguen a l'oposició comerciants, clients del mercat, però entenem que com a mercat municipal ha de ser un eix comercial continu, que ha de ser un... L'hem de tenir un punt on el mercat s'ha de del comerç que té al voltant i el comerç que hi ha al voltant s'ha de nodir dels clients del mercat. Però vull dir, és una decisió tan important que entenem que no ha de ser ni d'equip de govern. És una decisió de poble i es tindrà en compte la veu de tothom que vulgui venir a sumar. Aquest és el mercat de, de Palamós, el mercat cobert. També hi ha el mercat, òbviament, de cada, de cada dimarts, que això no pot faltar. Com està aquest, aquest món dels, dels mercats? Sabem que té prou potència, però cada vegada li costa més resistir davant de les grans superfícies. Bé, bueno, el mercat, eh, sobretot el que són mercats municipals, jo entenc que ha de ser un referent en quant a producte de proximitat, producte de quilòmetre zero, i és allò que en diem d'economia circular, no? Vull dir, quina millor cosa que el mercat municipal en quasi hi pots trobar de tot i sempre hi trobes aquell producte de proximitat, aquella confiança que tens amb el, amb el carnisser, amb el peixater, amb el verdoler amb el xarcuter i acaba fent un nexe d'unió i quasi que uh, vas a comprar al mercat i quasi que és com si anessis amb una segona família, no? I això que no tinc parada al mercat però m'ho defenso i m'ho com si fos meu, el mercat municipal. Molt bé, hem parlat d'aquestes obres que estan valorades en uns 100.000 euros aproximadament, sis setmanes de termini, més o menys és el que s'haurà de complir per poder doncs, arreglar aquest mercat i rentar-li, com hem dit des del començament de la conversa, la cara. El regidor de mercat de l'Ajuntament de Palamós ens ha acompanyat aquests minuts i ens ha explicat. No sé si vol afegir-hi alguna cosa, Emili Colls, amb, el, amb la xerrada que he mantingut. Bueno, quasi que és aquell termini que, si el podem tenir un mes, no estarem un mes i mig, però com a responsables de l'administració no podem crear potser una falsa expectativa perquè es diuen que potser serà una mica menys d'un mes i mig, però preferim tirar llarg i si escurcem el termini amb una setmana o deu dies, doncs molt millor per tothom, però abans d'un mes i mig eh, eh, reemprendrem l'activitat al mercat municipal de Palamós i dir una cosa, que tothom que vulgui comprar peix... Eh, tenim el mercat de la llotja del peix de Palamós obert que donaran aquest servei que no pot donar al mercat municipal. Vol dir que qui vulgui comprar peix pot anar al mercat de, de la llotja amb horari de, de mercat a comprar el peix que normalment compradien en el mercat municipal. Molt bé, doncs, moltes gràcies i bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Doncs amb aquesta informació hem posat punt i final amb el nostre servei de notícies per al dia d'avui a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Gràcies per haver-nos acompanyat en totes les informacions que us hem portat a terme. Seguirà més informacions, però de moment per avui ho deixem per aquest dimecres 5 de febrer. Salutacions de Rafael Corbí a la una del migdia a les set de la tarda als nostres serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Fins demà, doncs. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell